Aviam, la cosa és la següent. El Josep Pedrals es vol canviar un armari i mm. l'abanista del seu barri li diu no tinc fusta de faig. Exactament. Havíem fet una primera lectura literal i que dèiem que, evidentment, l'home el que deia és que no tenia fusta de faig, és Exacte. a dir, que no, que no poseia la matèria queda, primera eh? per a la qüestió. Però hi ha una segona lectura. Hi ha una segona lectura, perquè jo, clar, era la meva segona visita i l'home el vaig notar una mica reticent. Ja. I vaig començar a pensar i si el que m'ha dit és... A veure, no tenir fusta de... És una expressió que, que, que vol dir... No tenir qualitats per a quelcom, no? Ah, no té fusta de còmic, no té sí, fusta sí, de... de... Sí. I faig, hem dit, que era la primera persona del verb fer. Per tant, no tinc fusta de faig vol dir no tinc qualitats per a l'acció de fer en primera persona. Aquell home el que m'estava dient en realitat és que el tio no tenia punyateres ganes de fer-me a l'armari. I, I jo vaig, a, va, vaig arribar a aquesta conclusió amb posterioritat, evidentment, i ja l'hi havia encarregat, em sembla que no... No, no, la... no hi tornaré, no, no, no hi he buscat. Saps si te l'ha començat? No has... no, ni idea, ni idea, ja no me'n preocupo. Molt bé, espero que al final puguis canviar el teu armari. Uh, ens has portat un poema, també? Sí, com cada setmana. Doncs va, el poema. El missatge sonor no és per als cervells gansos. Hi ha un fet que el dificulta a intèrprets potencials perquè en ell les paraules són i no són formals i aquesta imprecisió ja no permet descansos. S'han d'escoltar molts graus i anar-ne fent balanços, els mots en tanca idees i en tanca musicals, com a eclosió d'espectres i estrèpit de timbals. Potser el més adient és deixar els timpans mansos perquè hi flueixi l'aire del pronunciat total, l'articulat i el somni i el jamec animal. Potser ens cal desxifrar amb, un, amb una intuïció arcaica que assimili l'amplada del més lleu balbosseig i senti com ressona pel riu el bombolleig que la nostra llengua s'ofegui en argot d'aigua. El que m'agrada més és això els cervells gansos. Em sembla que sí. el diré alguna vegada. Ves amb compte com a, com a, dius. Com a insult. <ríe> Gràcies, Josep. Fins a la vosaltres. setmana